Середі, орвид жестмився, ваша милість тридить на ступінь підозру. Кривджу, чого? Робити? можуть робити і внуки. Гріхи переходять у спадку. Та я вам заздалідь кажу, що цьому ніяк не бути. Ніяк. Цар скорше своє ухо побачить, ніж мене. Іди і скажи це всім, що радів позбутися мазепи. Орлик з ноги на ногу переступав, чи йти, чи оставатися. Не рішався. «А письма?» – спитав несміло. «Письма?» І гетьман сів на ліжку. «Підітрянули подушками», – сказав, змінюючи голос, ніби другим чоловіком став. «Присувай стіл до ліжка і сідай». Орлик слухняно виконував накази гетьмана, забувши, що перед хвилиною було. Батьківським теплом повіяли від гетьмана на нього. Та тільки вони забралися до працю, і перед наметом загула трубка, залунав тупик, мовна муштрі, підклинилася за навіса, і дежурний старшина проголосив. «Його величність король!» «Просив». Орлик зірвався з місця і хотів йти геть. Гетьман дав рукою знак, щоб застався. Я перед тобою нічого не скриваю сказав і в голосі його почувався докір Орлик притримав за навітку І зійшов король А він налягав ще на ногу Навіть дуже І ще гірше згинався в колінах Волосі на голові мав ще менше А зате воно ще дивніше Ніж перед тим торчало Як крила на меркуровій шапці Привітався з гетьманом Кивнув орликовою головою і, як звичайно, ніби несміливо сміливо і опітливо спитав, як тебе гетьман почуває і чи він здоволений його хірургом. Гетьман подякував за одно і друге і просив короля сідати. «Спасибі, спасибі! Ви знаєте, який є непосідючий дух? Жалуюсь, що ваша милість мусить лежати». «Мушу!» – відповів жалим гетьман. «Мушу!» А шкода, бо нам тут засиджуватися не можна. Не можна дозволити Цереві, щоб він надто скріпився. Знаєте, тому чоловікові здається, не він вправді мене побив. Це смішно. Ні? Прямо манія величі. Трапилися сліпі курці зерної тільки. Хобо ми не здужили. Реншельд з Пітером і зі своїми генералами, а навіть за мною воював замість москалями. Лавенгавт московських бублів налякався Одним словом Успіх сприяв царю Та фортуна котиться колом Під Полтавою наша програла А тепер на москалівча раз Коли б лише мені хоч трохи більше війська, правда? Трохи більше війська Гетьман дивився на короля І завидував йому молодості Фантазії Вірів в свій генію Свою щасливу звізду Годі було не сміхатися дивлячись на того короля в помінялому каптані у витривлених чоботах зі шмутками неснухняного волосся на високому чолі і з посинілим від відмороження носом. А все ж таки це був король, молодий дух війни, перед яким недавно ще дружала ціла Європа і може знову дружатиме, бо доля хочеться А Він був розмовнішим і привітнішим, ніж першим. Не повірити, який цей цар дивний, а все ж таки я хотів би стрінутися з ним віч на Це, мабуть, дуже цікавий індивід, самі контрасти, контрасти, які жорстокість до докупи. Цар одержимий ідеєю перетворення Московського князівства в царство всеросійське додав від себе Гетьман. Король вліпив очі золоті узори намету. Буцім хотів пробити його наскрізь і полетіти далеко. Гетьмани орлик мовчали. Король сів. Кажете, одержиме? Хм. Можливо, можливо. Ідею треба прийнятися аж до забуття про себе, до божевілля. Без цього ідеї не здійсниться. Ідея це страшна річ, це найбільше дестоку якого собі уявити можна невблаганий тиран? Його очі з далекої мандрівки вертались. Поблідни, мов минулися. Та за те більше до людських подібними зробилися. Але навіть найгірша ідея не звільняє нас від обов'язку бути людьми. Бо ж для кого ж ті ідеї, як не для людей? Знущатися над людиною – це звірство. То що ж тобі найвища ідея Бог? Правда? Мегатіман пригадав собі молитву слов, що колись він був у короля, з королівської тишені торчав. Цей молодий, невгамогно буйний чоловік мав свою віру. Її одній поклонявся. Може, і її одній боявся, бо не боявся навіть смерті. Провокував її. Ці лікарнові очі знову позову тих позументів з Готманського намету блукали. Його неспокійні уста дрожали, то хотіли сказати щось, то затиналися, ховаючи існувати на себе. Колись, може, зрозуміють люди, що нема нічого важнішого понад щастя людини. Запонує віра одна і один закон, і хоч люди говоритимуть різними мовами і звичаї збережуть різні, людство заспокоюється. Нинішній чоловік, дикун, кидається на поживу, як звір, і все, що тільки блистить, як круг до гнізда свого тяжбу. А в Росії більше, ніж де. Такого хижика як меншу я ще не бачив. Від голови риба смердить, заважує тман. «Гадаєте, який цар такий його Даніліч?» «Певно, що при іншем царі і його перший достойник був би інший». «Але не забувайте, що Менчиков вийшов з народу, син звичайного хлопака праля, колишній бублейник, що пироги продавав, потім конюх, лекей, а врешті світліший князь. Яке він тоді свідоцтув вродженим нахилем того народу є? «Страшно подумати» що сталося б з Європою, коли б «так, Таядич я дич, рушила на неї? Питання було просте, але таке слухання.